Mali naši mudrijaši. Mali našo muderci. Dobar dan, vam želimo uz još jedno izdanje emisije Mali naši mudrijaši, radija Srijem. Kada se još uvijek mala, djeca se putem igraje ili mašte za ljublju određene zanimanja. Primjer, djevojčice teže biti balerine, učiteljice, pjevačice, no dječati žele biti nogometaši, astronauti ili policajci. Neki od mališana će to i postati, odnosno zadržati će interes ka tim zanimanjima, a neki će odabrati ipak neko drugo zanimanje. Danas ćemo čuti što o tome misle mališani, osnovne škole Dragutin-Tadijanović-Vukovar, područna škola Bogdanovci. A sa nama su u studiju četiri djevojčice. Dobar dan vam želimo. Dobrodošle u naš studij. Dobar dan. Kako vam se sviđa? Super. Ste bila ikad u nekom ovakvom studiju? Ne, prvoje ne. put. E onda će vam sve prijateljice zaviditi. Čete se malo praviti važne u školi. Mene, meni će On? se svi smijeti. Pa zašto? Ne znam, mene je svoj mrze. Osim Ive. <laughs> Ma je tako. Evo, za početak ćemo se redom predstaviti. Iva Bajac. Ja sam Iva Bajac. Idem u treći b razred. Dobro, ti? Ja sam Upca Petrišović. Idem u prvi b razred. Ti? Ja sam Lea Krajna, idem u drugi B razred Bogdanovci. Ja sam Lara Šimić, idem u četvrti B Bogdanovci. Volite li školu? Ne. ne. Ni malo? Ne. ne. Jeste li upoznali neke nove prijatelje? Ne. Kako niste upoznali prijatelje? Jesmo. Od cijelog razreda? Jesmo. Jesmo. Jesmo. Volite li učiti? Ne. Voliš li ti učiti? Pa malo. Malo? Da. Ti? a nekad nekad m mm, bonako a što najviše volite učiti? Mm. Mm. Matematiku. Matematiku. O, pa to je dosta težak predmet. Matematiku. Mm. Ti lucija. Lea, što ti najviše voliš učiti? Mm. Matematiku, mirnauk. Mm. Mirnauk? Pa to je lep. Matematiku. Pa svi matematiku, pa vi ćete biti neki matematičari onda, ha? Nekako mi je najlakše. Zbrajanje, da. oduzimanje? Mm -hmm. Na govo, to. A što više volite, matematiku ili hrvatski? Matematiku. 100% da, matematika. Da, da. Koji vam je od svih predmeta najdraži predmet? Tebi, Lea? Tjelesni, Tjelesni matematika. Tjelesni matematika. Lara? Tjelesni matematika. Pa vi svi isto sve volite? Da. da. Volite li čitati lektire, Lucija? Vam. Mm. Ne baš. Malo je dosadno, jel da? Mm -hmm. Ti Pa neke zabavne, a neke onako dosadno baš ne. Lea? Mm. Onako zabavne, da, ali onako nešto dosadno ne baš. Ja volim kad ću zabavne, a onako dosadno. Pa niko ne voli kad je nešto dosadno, jel da? A što vi mislite koliko je važna škola, Lea? Pa za cijeli život. Za cijeli život. Šta ti misliš, Ima? Um, mislim da je škola jako važno da možemo što neđe zaposl zaposliti, je li tako? To je jako važno, da. Ti, Lucija, šta ti misliš, zašto je škola važna? Pa, zato što puno učite. Pa, zato što puno učite. Škole je važno zato što kad dođemo na poslu nećemo me daći računati. A šta je to fakultet? Ko zna? <gled> šta je fakultet? Šta je šta je fakultet je je a ne znam, neki mi je A što je to fakultet, ja znate vi? Mm -hmm. to nešto kao škola neka? Pa da, pa tako, nešto. tako nešto. Ali je malo drugačije. Da, da. A šta vi želite biti kad odrastete? Šta ti želiš biti Leva kad odrastiš? Ja kad mm -hmm. odrastam ja željela bi biti medicinska sestra. Medicinska sestra, to je malo teško. Mm -hmm. Šta misliš, se za to mora puno učiti? Mm -hmm. Šta ti želiš biti Iva? Ja kad da ja sam željela biti uh, učiteljica. Učiteljica? A zašto baš učiteljica? To ne znam, to je zavrljeno onako. A što, što učiteljice točno rade? Pa uče e, kako se ponašati učenike, razbrajati, uzimati, dijeliti i tako da A ti Lucija? Um, Nekada da ja sam željela da biti medicinska sestra. Medicinska sestra ti isto kao i Leja? A što rade medicinske sestre? Što rade? Ajde, Cijepe. Rade krve. I ne bi se bojala dati nekom inekciju? Ne? Ne. Nije ti to strašno? Ne. Tebi ne. ne. A što ti, Lara, želiš biti kada odrasti? Ja, kada odrastim, želim biti cviječarka. Cviječarka? No. Pa to je stvarno lijepo. Zatim A šta što... radi čičari? E, Belu cjeća ako idu u svatove za bukete. A koje cjeća ti najviše u Ružu. Ružu? Da. Zašto baš želiš biti cvjećarka? Ne znam, to mi nekako o mi, ne znam. Ma i A što mislite tko najviše zarađuje? U. u... Može doktori? Da. da ili da ili može učiteljice? Doktori, Doktori bih više rekla. A što je to plaća? Znate vi je plaća? No, da. Što je plaća? Pa kad odrasli ljudi rade, pa kad to naprave, pa drugi plaću. A što rade vatrogasci, a što recimo policajci? Pa, pa. Ajde, e, Iva. E, policajci e, pomagaju ljudima i uhvate... Lopova, a kad se tako lažu ili kradu. A i vatrogasci isto pomaže ljudima? Da. Kako oni pomaže ljudima? Pa... Ka... Evo Lea nam nam reći. se požar, spašavaju ih, recimo ako je neka poplava, požar pa ih izvuku iz kuće i tako da Tako da. A znate li tko su odvjetnici? Uh -huh. Što odvjetnici rade? Iva? Uh, pa oni isti tako pomažu ljudima, uh, kad tako uh, na sudu, kad neko uh, brani tog čovjeka. Tako je. što ti Lea misliš kod svoje djetnici? Pa recimo ako bude nešto pa ne mogu to međusobno razriješiti pa idu na sud. Bravo! A ti, Luci, jel ti znaš ko su odjetnici? Mm. Ne. znaš. Evo, sad se naučila, sad si ti prijateljica rekla što su odjetnici, da? Pa se sad mm -hmm. naučila. A tko su to političari? Mm. Šta oni rade? Ne, zna. Zna? ne znam. Tko zna? Ne znam. zna? Jesu to možda isto neki ljudi koji rade za državu? Da. Ne. I donose možda neke mm. važne odluke. Da. Hmm? Gdje, mislim, jel vidite vi na televizoru? Da. Gdje ljude što da. stalo nešto govore... Da. To su političari, jel da? Ale, a ti si rekla da želiš biti medicinska sestra. Da. Šta misliš, koliko bi morala puno učiti da postaneš medicinska sestra? Ne znam. Ne znaš? A dvije, ti si rekao učiteljica. Dvije, tri godine. Mi, a misliš da bi ti to bilo dosta? Možda više. <laughs> Možda više, a ja mislim da bi ti ipak trebalo nam hm? liša. A tko najviše zarađuje? Tko najviše zarađuje? Um... Šta smo rekli? Smo rekli da doktor najviše zarađuje. Da, da. A zašto mislite da oni najviše zarađuju? Pa zato što pregledavaju ljude. I tako. A što mislite, koji je posao najlakši, a koji najteži? Najteži je, ja mislim, trgovac trgovac. Da. Trgovac. Da. Ti misliš da trgovac najteži, mm. a zašto misliš tako? Ne znam. To je lako. Laj. Na A trgasac zašto? Pa ne znam, oni stalno spašavaju, ulaze u vatru, tako da je to vjerojatno najteži posao. Tako. Je. Šta ti kažeš, Lucija? Ne Ne znaš, ne možeš da sjetite. Eva? Pa Vatroglasi, poliscajci, tako? Vatroglasi. Tako to govore naši mali mudrijaši, u ovom slučaju mudrijašice. Nama je bilo iznimno zanimljivo njihovom društvu i čuti njihova razmišljanja. Zahvaljujemo se radnateljici škole, učiteljicama kao i roditeljima ove bistre mudre dječice. Nadamo se kako će, kako će dječica ostvariti svoje želje. A od nas svakako zaslužuju pljesak i jedno veliko bravo. Emisiju vodila Ivana Ergović za tonskim pultom Damir Matijašević. Do sljedećeg slušanja srdačan i veseo pozdrav!